Cizmarul și Diavolul. Comedie de Norman Ginsbury, după o povestire de Anton Pavlovich Cehov. Traducere și adaptare radiofonică de Alexandru Martin. În ajunul Crăciunului și uite-te la mine, nu o să termin gheata asta la timp. Uite-te, uite-te la mine, uite-te. exact ca întotdeauna, nespălat, nepieptănat și puțin davor. Păi doar, n-ar trebui să arăca întotdeauna, mai ales în ajunul bă. Crăciunului. N-ar trebui să muncesc pentru burte, la fel ca întotdeauna. În niciun caz în ajunul Crăciunului. Ar trebui să fiu și eu afară, în stradă, să cânt, să dansez ca toți ceilalți. Ce? Deschide fereastra! Domn, o să se stingă lampa! Deschidem! Ah, deschide. ah. Iauze, iauze, iauze! Ascultă-i, ascultă! Toată lumea se bucură în afară de mine. Ori de câte ori aud pe cineva că se veselește, devin mai nenorocit. Ah. Dacă n-ai mai bea atâta vodcă? Păi da, toată lumea afară, numai eu nu. te ziua de lungă stau aici și cos și ciocănesc, iar cos, iar ciocănesc. Chiar și acum, uite, în ajunul Crăciunului. muncă, iar muncă, muncă, muncă. Băutură, băutură și iar băutură. Ah. Ah. Închide fereastra. Închide fereastra. Hai, închide. Închide fereastra. Da. Ah, ah, ah, ah, ah. fereastra, fereastra Dacă clientul acela din strada Colocnii nu ar fi amenințat că o să-mi sucească gâtul, în cazul că nu i termin ghetele până dimineața, și fi fost și eu afară ah, ca toți ce tot toți petrec, toți în de mine. Mm, dar nici unul dintre ei nu e atât de beat ca tine. <trui> Vezi, sau treci toți pe Nu mai Numai petre. eu muncesc, spune cad, pentru dracu, știe cine. Bani, bani. ei sunt la bază, la orice. Ce. Dacă noi ai noi te poți bucura. Așa că trebuie să cosă, ciocănesc ca să pot câștiga câțiva gologani să mă bucure și eu. Okay. Niciodată nu primesc când sunt de ajuns. Ah, indiferent ce fac, niciodată nu capăt bani de Oricare altă are banca. Că nu mai știe ce se ah. bagă cu ei, Numai eu, nu mai e unul. Nu ah. sunt decât un amărât ah. fără nimic. Ah. De când n-am mai băgat în mine ceva cu adevărat consistent. Oh, nu există în tine niciun loc șor pentru ceva consistent. Totul e plin de lichid. Acum, de acum de aș putea da. să mă culte. N-am voie, n-am voie. Aș putea să merg la culcare, care, spun, da. Știi un somn scurt m-ar face să uit cât îmi este de foame, da? <laughs> nu trebuie, nu, păi nu, dacă mă duc la culcare, clientul meu rămâne fără ghiet, iar eu fără bani. Îi urăsc, îi urăsc. Pe toți, dar mai ales pe cel din strada Colocni. Asta e ăla cu părul negru? Da, da are și o față galbenă așa. Și da. cu ochelar fumurii, nu? Da, și are și un nume oribil nemțesc, uh -huh. pe care nimeni nu-l poate pronunța. Uh -huh. Nimeni nu știe în ce trăiește nimeni. Mistera. n a mai fost paci de mult. Nimeni nu știe nimic despre el, nu? No, e foarte misterios, Dacă vrei să știi? Acum două săptămâni m-am dus să iau măsură pentru gheci. Nu? <gây> Numai mai îl văd constătea pentru șemea, zdrobind ceva într-un moja. Înainte chiar de a. Da, dar putea să-i dau bună ziua? A explodat totul! Ne-ai mai spus asta! Da, așa, era o lumină roșie, strălucitoare și un fum roș, o putoare de pucioasă și de penas. Am strănutat de cinci ori. Era foarte misterios după părerea mea, era un mister. După diavol! Da, e bine, slavă Domnului! Ghetele lui sunt aproape oh, gata Oh, vine că ne-ai Ba. și sticla de vot, că e gata? Slavă Domnului! Da. Aș vrea să vină să-și ia ghetene. Da, iar eu aș vrea să vină să-mi plătească banii Iată ce vreau eu, mm. banii! Toată lumea e bogată, în afară de mine Toată lumea are case mari, are, trăsuri, are. haine de blană, toată, În afară de mine Are bacnoțe de sute de ruble mm. Numai eu unul. Nu mi-ar păsa dacă li s-ar prăboși casele, dacă li s-ar răsturna trăsurile în riu și le-ar lua foc noțele. Iar plânurile s-ajungă jegoase, <laughs> jegoase. Nu mi-ar păsa. Dacă ar exista o dreptate în lume, bogați ar trebui să ajungă cerșetori, iar cerșetorii ca mine să devină bogați. Eu aș fi cel mai bogat. Aș face pe groaza o față de ei. Le-aș arăta eu lor. Deschide ușa. Deschide ușa ca să putem și noi să vedem ce mai se întâmplă pe afară. O să se stingă lampa și vine și fric. E, vine, fric, vine, fric, lasă. O deschid, o deschid eu. Uite de la ei, uite cum e mai mână sările. Mm. Toți au un burtă cât de o bucată mare de șumcă și voță. Zeci mm. și sute de spicră de Sper și te spală când poamciule! Ce priveiște tot ca e la ajuns Crăciunului! Ascunde-ți fața murdară, vecină! I-ai auzit? I-am auzit. Asta-i milostenia lor din ajunul Crăciunului. Ce mi-ar place de să ar sufocat cu toți. Mâncându-și prânzul Crăciunului. A, știi pe cine am întâlnit el? Pe cine? Pe Cusma Lebediotkim, idiot Idiot? Da. E acum patron de cizmărie, e aproape ca țarul de bogat. Asta nu e pentru că s-a însurat cu o femeie care e tot atât de bogată ca țarul. Hă. Știți ce mi-a spus? Ce? Acum, am acum oameni care lucrează sub comanda mea. Hă. Apoi a continuat și uite-te la tine, ești încă un nimeni, un cercetător, Așa mi-a spus. Așa tu? eu ce nimic? Nimic! L-ai lăsat să-ți vorbească în felul ăsta și nu i-ai spus nimic. I-am ignorat spusele. Da, cum l-ai lăsat să te insulte și n-ai spus nimic? Cum, cum? N-am spus nimic, l-am scuipat în de Și el ce-a făcut? M-a trântit la pământ. Cum m-am ridicat, el dispăruse. Am să-l găsesc, eu nu mă o să vezi. Mm -hmm. uh, acum este Ceea mm -hmm. ce am -ce nevoie Acum este un somn bun Acolo. Cine e? Am venit. Clientul meu din strana Colocnii. Bun, bun, îmi face o deosebită plăcere să vă văd. Sărbători fericite. Cât ce fric s-a făcut! Iată ghetele dumneavoastră, domnule. Sunt gata de mult, vă aștept. Ia să le încerc, Da, desigur. Luați locul, luați locul ăla. Ajută-mă să mă descați. Da, bineînțeles, domnule. Da, da, da. Bine. Domnule, trage-me! Trage-me! Trage, dar trage. trage, trage. trage, nu ies. Nu așa, nu așa. Urel! Așa și vreau. Iată, tăzi, da. domnule. Ah. Păi, piciorul dumneavoastră e ce eu compita. Cum ai sunat? Cum ai sunat? Cum ai a Cum ai sunat? e ai sunat? Cum ce sunat? Cum ai sunat? Cum ai sunat? Cum ai sunat? Cum ai sunat? Cum ai sunat? Cum ai sunat? Cum ai sunat? Atât de neașteptat. Știți, oamenii spun că cea mai păcătoasă și cea mai îngrozitoare persoană de pe pământ... Doamne, e dracu. Da, eu nu sunt atât de sigur. Cum Nu cred că dracul e chiar atât de negru, cum se spune. Nu, domnule, eu nu cred. Știu că are copite în loc de picioare, cum știu că... Poartă o coadă sub hainele astea, scuzați-mă, ah. eu personal nu mă număr printre deștepți, dar el are mai multe minte și educație decât oarcare din studenția de la universitate, care dau tercoare pe aici, făcând pe grozavi cu cărțile lor purtate sub braț. Ah, ori fi având ei cărțile sub braț, dar au și sticle prin buzunare, cum și rumeguș în cap. Oricum îți mulțumesc pentru compliment, prietene. Mm. Sunt sigur că a fost sincer Nicu, Dracu știe cum să-și utilizeze creierii Ceea ce este foarte important Niciodată nu-i lasă să ruginească Știi că îmi place. domnule, că Ești o persoană foarte receptivă Ce aș putea face pentru dumneata? hai, haide, hai, hai, nu te sfii. hai Nu-mi place să cer Oamenii care nu cer, nici nu primesc ar putea să nu mai întâlnești o astfel de ocazie <nzări> Da, e adevărată mm -hmm. Prea bine atunci da. De când eram mic, mm -hmm. i-am invidiat pe cei bogați După părerea mea, toată lumea ar trebui să fie egală Pe cât posibil de egală Ar trebui ca toți să trăim în case mari, cu servitori Să ne plimbăm în propriile noastre trăsuri Toată lumea de ce atunci ar trebui ca eu să continui a fi un vieț sărman și zmar pentru tot restul vieții? Răspundeți-mi la asta. Răspunsul e simplu. N-ar trebui. da, eu sunt eu mai prost decât Kuzma Lebediotkin. În mod sigur nu Ceea ce sau nu credeți, dar el are o propria lui casă și nevastăța poartă părărie. <t> Da, chiar poate. Acum uitați-vă la mine. Vă rog, uitați-vă. Yeah. Păi, sunt tot atât de bun ca și el, porno. Mai bun. Păi, am ochii la fel ca și cei bogați, am urechi, uite-ți în nasa, un cap, un spate, o față. Sunt tot mai ca și ei. Așa că de ce ar trebui ca eu să mă spetez muncind în timp ce ei trăiesc în huzur? De ce sunt în cu Maria în loc de o doamnă care... Să miroază, parfum. Mm. Maria, e foarte bună o să gândiți. Mm. Eu n-am spus că nu este. Și muncește din greu, dar nu are educație. Nu are. Și este neîndemănată. Iar dacă discut politică sau altceva inteligent, ea este în întâmplare prin apropiere și întotdeauna intră și am în vorbă și spune... O mulțime de fleacuri în fața celorlalți, făcându-mă de rușine E foarte greu pentru dumneata, foarte, foarte greu Acum înțelegeți poziția mea? Da, te înțeleg. ai toată simpatia mea Și acum, ce ți-ar place să fac pentru dumneata? Domnule drag Vă rog să fiți așa de bun și să mă faceți un om bogat Să cunoasc și eu cum e când am băutură câtă vreau Fără să se încurunte nimeni la mine Să știu și eu cum este când ai o femeie care miroase a parfum Desigur, îmi cunoști condițiile păi... O trebuie să-mi dai în schimb sufletul tău asta e tot, tot ce cer eu... Eu, eu, eu, eu... Uite, am contratul un buzunar. Iată-l. Citește-l. E cât se poate de cinstit. Eu îți garantez că îți dau tot ce-mi cer, iar în schimb, tot ceea ce îți cer e sufletul tău. Mm -hmm. Se spune că dracul n-are nici o lețcaie. Când mi-ați comandat perechea de ghete, nu v-am cerut plata în avans. Un om de afacere execută comandă pentru satisfacerea clientului sau înainte de cere plata. E în regulă și așa, nu se despicăm acum firul în patru. Ei, și acum, pregătește-te. Pregătește-te! Pregătește-te! Pregătește-te! Pregătește Până la urmă, cel care va plăti, tot dracu' va fi. Iată, uite ce mai cameră! De când mama m-a făcut, n-am văzut atâta lux! Uitați-vă la mine! Ce mai haine! Port o vestă fantezii! Eu zmaru de ieri într-o vestă fantezii! Dar voi cine sunteți? Valetul dumneavoastră, domnule. Valet? Nu mai spune. Și tu, fetiță? Sunt camerista dumneavoastră, oh, domnule. Camerista mea! <laughs> Ua, hai că e bună asta! Poftiți la masă, domnule, și bon Cum? ce spui? Poftă bună, domnule. Aha! Dar ce mănânc eu aici? Friptură de berbec, domnule. Și beț vodca. Sau Prea bine. Ah, mai umplem pahară. Ah, ce spuneai că mănânc friptură de berbec cu sos de ceapă. Da. Vă aduc felul următor. Aceștia sunt aveți murați în lapte de capră de angora. Foarte bun. Bun, foarte bun. Foarte. Ai niște glezne foarte drăguțe. Da? Vă mulțumesc, domnule. Felul 2, domnule. Unde a plecat uh, camerista? Numai până la bucătărie, domnule. Dar de ce mi-e friptura de berbec? Trebuie să faceți loc și pentru gâsca asta, domnule. Gâscă? Friptura de gâscă, domnule. Put. O mâncați chiar acum. Friptura de gâscă? Friptura de gâscă cu piure de castane, felie de șuncă și ficat de rață. Mm -hmm. Piure de castane. Felie de șuncă. Mm -hmm. Ca de rață. Da, ce e acolo, fata mea? Cotă de porc, ca nu Asta ce mai e? Cotă de porc cu sos de Nu mai că n-am terminat grisca. Trebuie să lăsați loc și pentru cuotă de porc, domnule. Nu pe bine, așa am să fac. Mai tonăm vodcă. Hai bine. Unde pleci? domnule! ai un funduleț delicios. Ce domnule. Cere să-l plăznești așa. Nu lăsați kotletul să se răcească, domnule. Ce? Te-ai și întors? domnule. Ce mai adus de data asta? Gărufiat, prăjit în grăsime de gâscă, domnule. Păi, dar am terminat kotletul. Iar pleacă. Trebuie să lăsați loc și pentru grâu, domnule E delicios Acum ce mai aduce? Omlete, domnule, cu alte Ce perci? și usturoi tocat Bine, sunt abia la jumătatea porții de grâu fiert Dar nu se puteți spune nu, omlete am nu pot e Extraordinar Fata mea, spune, suntem în cer oh, da, întunecimea sa, domnule, Lule, nu suntem în ceruri. nici nicăieri în altă parte nu se să găsești o astfel de mâncare. Oh, ba da, domnule, se găsește. Acest prânz a fost pregătit în cuptoarele proprii ale întunecimii sale Skaraotski. Ce ai mai adus? Ficat de bisel în sos, domnule. Împrășit în cuptoarele proprie ale întunecimii sale? Da. Sigur domnul domnule, întunecimea sa, Skaraoschi, conduce totul. Ia-te uite. În cazul dumneavoastră, însuși, întunecimea sa a întețit focul. A focul? S-a fi făcut el asta? Ce, iară? Plăcintă de ceapă, cu napi, în <coughs> Asta oricum își face loc O voi servi da, Și miere, da, e, miere. Da, Mierea, mierea, las acolo ce? Un prânz gustos e foarte gustos da. Nu prea încărcat Ar fi fost reguț Dacă și Maria Ar fi putut împărți prânzul cu mine da? uh -huh. Dacă ea a tulit-o afară de cum l și băzut se... Oricum Ar fi fost nepotrivită Nu știe să se poarte în societate Sărmana femeie Blah. Ca să vă spun adevărul, Maria n-are niciun pic de maniere, absolut deloc, însă nu e vina ei, n-a avut niciodată vreo șansă, nici educație. Păcat e însă că ea nu-și dă seama de asta, niciodată nu v-a învățat să stea la locul ei, felul în care femeia asta se vâră cu pala ei de fiecare dată când discut politică, E destul de neplăcut. Nu face decât să se dea de gol în fața oamenilor. Și mă face ridicol ce se întâmplă. Oh, oh, oh. Vă salut! Vă salut! Dar de unde s-a părut? Hei, Feodor Pantherici, Cum ți-a plăcut prezența? Destul de bun. Bunicel, hey. da. Fritura de berbec a fost cam, cam fibroasă. Gâsca cam grasă Ficatul era ars pe o parte dar, dar nu, nu, nu mă plâng Toate la un loc au fost destul de bune Păcate Maria că n-a fost aici să le împartă cu mine Maria? Da, soția mea Femeia care a fugit afară când ne a văzut picioarele? Da, da, nu trebuie să o învinovățim pentru atâta lucru. Își are și ea părțile bune, chiar dacă perorează asupra unor subiecte despre care haparnare. n-are. Dumneata, poți să o faci mai bine ca Maria, nu-i așa? Da, nu le reprivințe, presupun că pot. Ai face-o chiar foarte bine. Dacă ai ști ceva despre asta da. Ascultați, am remarcat tocmai calitatea ghetelor cu care m-am trezit în încălțat Mă întreb cine le-a făcut Eu, mod sigur, nu le-a făcut Le-a făcut Kuzma Lebiotkin, domnule Aha, e Chiar el le-a făcut? Ia da? trimit o să-l Dacă așa vrei, prea bine Iată-l! În fața ta! Aveți vreo poruncă pentru mine, domnule? Mai ai curajul să vorbești? Stai în bancă ta și arată puțin respect, idiotule! Da, da, domnule. Da. Să nu-mi trebuie să mă argumentez că smut mut din loc. Am înțeles, domnule. E la cum ce vrei. Păi, dumneavoastră ați trimis după mine. Și cum nu mi-ați plătit perechea de ghete pe care o purtați? Nu s am plătit ghetele? Ha, ha, îmi place impertinența asta. Ieși imediat afară de aici. Valetule! Da, Valetule! Pocnesă-l, de l dă-i i Nu, vă aruncă de am nevoie de bani. Privește-mi portmoneu? Cât e aici? de ruble. Oh. nu merit mai mult decât atât. atunci poftim, poftim portmoneul acesta. Aici cât este? O mie de ruble. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu-i no, no, no ajuns. No nu. No. Douăzeci de mii de ruble ar fi îndejuns? Mm. Da, asta mai seamănă ce vreau. nu-mi intră O vom aranja și pe asta imediat. Imediat! Oftim un safe. Mm. Bogat bani acolo. Poftim cheile? Da. Da, trebuie să în A găsit și mai mulți în fiecare cameră din casă. Ține ușile încuiate. Da. Ai dreptate. Iată-mă bogat. În sfârșit bogat. Da. Iar acum am să-ți ofer ceva mult mai valoros de cât bani ce o nouă nova... societate o nouă nova... societate Doamne, și miroase, miroase atât de frumos. Ai discutat vreodată politică? Cu soțul meu niciodată. Asta e abrugia <gri> de și parfumat. M-am parfumat. Așa, vină la mine și stai pe genunchii mei. Așa, așa e bine, drăguț și confortabil. <gri> Ești seducător. Da. Acum ai putut să dai un sărut dulce și lung Ha ha multe, multe, multe, multe, multe ha ha client? Da, domnule Nu ha că e cazul să să pleci? ha Am plecat ha <sus> <Am plecat. sus> <sus> de ha mi-a lăsat o minunată cutie de bomboane Ai, servește-te Mulțumesc foarte mult, dar m-am răzgândit Nu servesc, nu, nu, nu servesc Dăm cutie să o pun bine, știi că am indigestie Ia o pastilă de mentă, o să-ți facă foarte bine Lasă că nu-i nevoie, s-a făcut târziu nu crezi că e timp să ne culcăm? Nu, dragul meu, nu încă. Deci e mult prea devreme. E devreme? Bineînțeles că e devreme. Nimeni dintre cei cu o poziție socială nu se culcă înainte de miezul nopții. Mai mă duce aminte. Știi, suntem bogați. O mulțime de bani, dacă răspândiți prin toată casa. Cosi ar putea să încerci o spargere. Oh. Ai face bine să mergi și să te uiți în toate încăperile din casă cu lumânarea. Hai, du-te, în cui e totul? Prea bine, dacă așa vrei tu. Toate încăperile, înțelegi? Și când termini să vii direct aici. Nu sta mult. Am indicezi Asta de la mâncărurile diavolului. Ar fi trebuit să merg la biserică, dar... Mi-am vândut sufletul și nu-s preferici din pricina asta. Dacă voi merge la biserică, voi spune, Doamne, iartă-mă pe mine, păcătos. Dar tot asta spuneam și când eram sărac. Și dacă acum că sunt bogat spun tot asta, care e diferența? Îmi voi muri, nu voi mai fi îngropat în aur strălucitor și nici în diamante scripitoare. Voi fi îngropat tot în pământul negru, la fel ca cel mai sărac cercetor. Oh, Doamne, Doamne, Doamne, cu ce m-am ales devenind bogat în afara grijilor pentru bani. Când eram sărac mă necăjeam că nu am nimic, iar acum când sunt bogat mă necăjesc că nu știu unde să ascund bani. Fie că ești bogat, fie că ești sărac, grijile sunt prezente tot timpul. Uneori când cânti, îți mai în îngrijorările. Am să cânt să mă audă toată lumea, am să deschid fereastră, tot să mă audă. Zatia, e nefumurată, e nefumurată, Am întors și nu mă a recunoaște. Și nu mă recunoaște Și nu mă recunoaște de Publică! La cine acolo? Un polițai! Turbur Ordinea Publică! cine de eu? În viața mea n-am făcut așa ceva! Nimeni nu cântă în acest cartier, domnule! Și mai ales la fereastră deschisă. Dar un, unde se cântă în acest cartier? Probabil în baie. Niciodată n-am făcut baie. Și dacă aș fi făcut, ar fi fost ultimul loc din lume unde se cânt. ce, ce idee, cara idiotă! Dacă veți merge în cartierul săracilor din oraș, veți auzi oamenii cântând pe stradă și în taverne. Dar aici nu! Aici niciodată, domne, nu se face! Aici sunteți în alta societate, sunteți gentlemen. Desigur, puteți cânta la biserică. Uh -huh. Deci, gentlemenii nu cântă niciodată în propriile lor cafe, doar în baie. Trebuie că le lipsește o doamnă. Uh, prea bine, atunci nu, nu o să mai cânt. Mulțumesc, domnule! Noapte bună! Noapte bună! Totuși, îmi trebuie muzică să-mi îndepărtezi grijile astea, am nevoie din muzică, uite armonica asta, muzica ei nu poate să deranjeze, să audă toți și să se bucure. Cum vezi, nu mai cânt din gură. Nu aveți voie să cântați nici la armonică. În acest cartier, nu. Gentlemanii nu cântă la armonică? În un fel acesta, domnule. Nu la fereastra deschisă, nu în un cartierul acesta. Aici este foarte select. Ei cântă în băile lor sau la biserică? Râleți de mine, domnule. În, în cartierele sărașilor se cântă. Recunoașteți, nu? Da! În taverne, dar nu în biserică, la armonică. În bisericile noastre orga sună întocmai ca o armonică. S-ar putea să fie așa, domnule, dar gentlemanii nu cântă niciodată la armonică în casele lor sau la fereastra deschisă. Mulțumesc, domnule. Am învățat o lecție care nu merită să fie învățată. Noapte bună, domnule. Noapte bună. Ce viață săracă oamenii din cartierul ăsta Fără muzică, fără... Iată-mă, scumpule, omică să ai venit da. da, dragule, și toate sunt ordine Am cercetat toate încăperile Și am încuiat totul Dar ce asta? Ce porți pe tine? E, un neglijet? Un neglige? ce e un neglijet? Ceva așa, un flecușteț pe care îl poartă doamnele în interior <laughs> În ocazii intime <laughs> <laughs> În ocazii intime <laughs> Ei bine, ia să-ți aplic eu o bălmuță intimă și prietenească <laughs> peste în fund Nu fi prost crescut scumpule Fii atât de vulgar Nu, nu, nu știu, Nu știi să te porți cu o doamnă Gentlemeni diferiți Au moduri diferite de a trata Doamne diferite Dacă erai un gentleman Mi-ai fi salutat mâna când am intrat în cameră S-a sărut mâna? Bineînțeles Și pe urmă? Ce viață Cu salutul de mână Dar nu e normal se pare că Or, nimic voi. din cei normali nu reprezintă bunele maniere. N-ai voie să cânti din gură, n-ai voie să cânti la armonică, n-ai voie nici să-i dai proprii tale soție o palmă peste fund. O, Dar nu vreau să-ți salut mâna! Mâna ta arată de parcă n-ar fi făcut niciun fel de muncă cinstită în întreaga ei viață. Tu nu ai nimic, nimic nu ai ce a avut Maria mea. Cu unor puternice duhor de parfum de Artificiale! Bine, da, asta ce e tot ceea ce ești! Și tu ești un om de rând! Un mușic! Am fost adus aici de, de pretenții false! Nu voi sta! Nu voi mai sta! Ești deplorabil! Deplorabil! Dacă se va mai înapoi aici, o arunc pe fereastră! Feodor Panteleici Nilov, eu mi-am îndeplinit partea mea din tocmeală. Asta e ceea ce crezi dumneata... m ai cerut să te fac bogat, te-am făcut. Mi-ai cerut tot ce-ți-ar place să mănânci din mâncărurile bogaților, ți le-am procurat. Mi-ai cerut atâta vot că cât ai putea tu să bei, ți-am pus-o la dispoziție. Ai dorit o femeie care să miroase frumos. A parfum? Ai avut-o. Târg, ai spus? Târg? Gâsca dumitale mi-a provocat indigestie, iar femeia dumitale m-a umplut de bol. Ea a făcut să înțeleg ce fel de comoară am în Maria mea. Oh. Cât despre bani, păzitul lor, ar fi de ajuns să-mi dea nervii peste cap. Turg, o excrocherie. Ascultă, cu mine să nu încerci jocul ăsta. No! imediat cu mine. No! Vino imediat cu mine! Vino cu mine! Hei! Scoală, n-auzi? Scoală! Bețivule, scoală! Postule! Ce s-a întâmplat? Unde sunt? La dracu! No, trebuie ca m-a țipit și am visat. Nu ta cine ești? Cine dracu vrei să fiu? Sunt clientul tău din strada Colocolnei a furisii de bețifceiești! Dacă nu veneam când am venit, ți-ar fi zis cu tine! Oh, oh, e o duhoare de gaze aici! De ce s-a întâmplat? Te-ai îmbătat și probabil că ai răstunat lampa! Uh. Dacă nu veneam eu, ai fiars împreună cu toată casa! Iar eu m-aș fi ridicat în fum la ceruri! Da, dar și ghetele mele la fel! Asta e mult mai important! unde sunt ghetele, ha? Unde? E terminat? Le-ai de două săptămâni? Buna din ele e gata. Și cealaltă? altă? Vă rog, dați-mi 5 minute. minute. Mi nu? ai promis pentru săptămâna trecută. O voi termina acum. Mai am doar câteva împunsături și le puteți lua la plecare pe amândouă. Vă rog. Dacă n-ai băiat atât de mult și n-ai adormit atât de des, ai putea să fii un om bogat. Ce vă face să credeți că aș dori să fiu un om bogat? -i ce i om ar vrea să fie mai bogat decât este. Dumneavoastră sunteți un om bogat? Nu încă, dar voi fi. Cu ce vă ocupați? Fac medicamente și droguri. Nu sunt bogat încă, dar așteaptă numai, așteaptă. ascultați în sfatul, domnule. Am simțit gustul bogăției, un gust al ei, nimic mai mult, dar a fost destul. N-am fost deloc mai fericit când am fost bogat decât... Sunt acum. Auzi când voi avea nevoie de sfaturile unui cizmar, oricât de prețioase ar fi. Nu de domnule, nu râde să vii la mine și le vei primi și am să fac chiar în momentul în care voi termina ghiața dumneavoastră. Nu. Și n-aș putea spune că mă interesează. În când am ozări. să termin ghiața, mă voi scula, mă voi spăla și voi merge la biserică. În drumul meu voi vedea trăsuri și sânii cu carpete din piele de urs. Voi vedea negustori bogați și domn, și doamne minunate, dar și oameni sărmani, așa ca mine, târșindu-și picioarele prin zăpadă. Unii se pot plimba în trăsurile lor și pot mânca opt mese la rând fără să capete de indigestie. Alții pot cânta cât îi ține pieptul fără a fi întrerupți. Unii pot cânta la armonică, iar alții nu. Unii... Pot avea soții frumoase, mirosind la parfum, alții nu, dar ei cu toții o duc la fel de prost sau la fel de bine ca și mine, deoarece pe toți ne așteaptă aceeași soartă, mormântul. În cele din urmă suntem toți egali, bogat și sărac, prins și cerșetor. Așa că, atâta cât trăiești, Apucă-te și fă ce ai de făcut și fi mulțumit, pentru că singurul lucru care contează e sufletul tău. Viața odată și odată i ia sfârșit, dar sufletul tău va continua veșnic să existe. Și nimic, dar absolut nimic nu există în viață care să valoreze măcar cât o fărâmă din sufletul tău. Ați ascultat Cizmarul și Diavolul Comedie de Norman Ginsbury După o povestire de Anton Pavlovi Cehov Traducere și adaptare radiofonică De Alexandru Martin Distribuția a fost următoarea Nilov George Constantin Maria Rodica Sanda Tutsuianu Clientul Dragoș Păslaru Camerista Ruxandra Sireteanu Valetul Virgil Ogășanu Femeia Camelia Zorlescu În alte roluri Boris Petrov, Ion Chelaru Violeta Berbiuc Nicolae Crișu Gheorghe Pufulete Dan Bobe Ilie Gabriel Asistența tehnică Nina Dinescu Regia de studio Janina Dicu Regia muzicală Nicolae Neagoe, regia tehnică inginer Tatiana Andrejic, regia artistică Leonard Popovici.